Радий вас вітати на каналі «Світанок». Бажаю вам приємного прослуховування. Реймонд Чандлер – Олівець Чоловік, який увійшов, був неогрядний, але повнотілий. Нещира посмішка ледь торкалася куточки в його рота, залишаючи губи міцно стиснутими. Він немов боявся проговоритися – Рухався він сповільнено і якось розхлябано. Що мене здивувало, люди такої комплекції зазвичай живчики. Одягнений мій гість був у сірий костюм, на кроваці струнка-пірнальниця, демонструвала довгі ноги та інші принади. Що мені у відвідувачі було до вподоби, то мабуть тільки біла сорочка, бо я поважаю чистоту і акуратність. Черевики хоч і не підходили за кольором до костюма, зате були надраєні до близьку. Поки він пробирався повз мене, я встиг уважно його роздивитися. Та й він часу не гаяв, Миттєво окинув поглядом кімнату і все зафіксував. Мені знайомий цей тип людей. Ганстер із другорядних. У кишені штанів або за поясом у нього напевно револьвер. Піджаки він полюбляє вузькі. А це не дозволяє носити кобуру під пахвою Він обережно присів, я влаштувався напроти Ми подивилися один на одного, на його фізіономії промайнуло щось лисяче Утім, я у відповідь не виказав особливого інтересу Потім узяв люльку і кисет з тютюном, а йому запропонував сигарети «Не курю», – проскрипів він і голос його мені не сподобався, так само, як одяг і обличчя Поки я набивав люльку, він поклав на стіл тисячодоларову купюру Новеньку, чистеньку, щойно з підпреса. преса Вам траплялося рятувати людям життя? Бувало, тоді врятуйте ще раз мені Тобто, я чув, Марлову, що ви з клієнтами не хитруєте? Тому й бідний, як церковна миша «У мене є два друга. Ви можете стати третім. Не ображу. Отримайте п'ять штук, якщо витягнете мене з біди. Якої біди?» «Щось ви зранку балакучі. Що, не видно, хто я такий?» «Ні. Не бували в Східних Штатах? Бував, але не у вашій компанії. Які такі компанії?» «Розмова починала мені набридати». Послухай, або ти не вдаєш із себе розумника і говориш по суті, або забирай свою штуку і зникни Звати мене і Росен, і я таки зникну, і назавжди, якщо ти чогось не придумаєш Зрозумів? Зрозумів, говори як є, та швидше, у мене немає часу слухати по краплині на годину Я вирішив зав'язати, вийти з гри Абоси вважають так, або ти скурвився і можеш продати, або занадто високої думки про себе, або просто перелякався. Зі мною якраз третій випадок. Я переляканий до смерті. Справи за мною серйозні, але мокрих немає. І мначхати адже я порушую традицію, порядок і таке інше. Вони взяли олівець і підвели риску. Виконавці вже в дорозі, а я облажався Сховався в одній норі у Вегасі, але вони мене перехитрили Коли я летів в Л.А. мене вже скоріше всього пасли Тож вони напевно знають, де я зупинився Ну так переховайся, пізно, я вже на гачку Він мав рацію, чому ж ти ще на цьому світі? Ліквідацією займаються майстри, а вони не люблять поспішати Хіба ти не знаєш цього? Як же знаю Солідний торговець із Буфало Або господар молокозаводу Сказа Сіті Вивізка завжди пристойна Насамперед хороші манери І непомітність Спокійні, добре одягнені Разом ніколи не сідають Зброя в кейсах А з кейсами зараз ходять усі Навіть жінки Прямо в точку а коли літак сяде, їх відправляють прямо до мене, але не відразу, не з аеропорту, їм поспішати нікуди, у них свої люди і серед лягавих, і навіть у муніципалітеті Піду я в поліцію, скажімо, мене виставлять протягом 24 годин, і куди мені діватися? У Мексику, у Канаду? Дістануть, а якщо до Австралії? У мене немає паспорта, я живу в Штатах нелегально, ось уже 25 років Ну, припустімо, потраплю я до в'язниці, але не мене й години, як мене випустять за відсутністю складу злочинів А на іншому боці вулиці мене в машині чекатимуть друзі, щоб відвести не додому, зрозуміло Гаразд, досить скиглити, сказав я «Припустимо, але тільки припустимо, що я допоможу тобі зникнути. А що ти робитимеш далі?» «Є одне місце. Свою тачку кину, поїду туди на прокатній. Потім куплю якусь вживану, потім поміняю на нову. Місто досить велике, але там безпечно». «Ну-ну», – сказав я, – «чув я щось таке про вічіту. Але ж там усе могло змінитися». Він похмуро глянув на мене. «Ти, Марло, не заривайся. А ти мені свої правила не диктуй. Я беруся за твою справу. Отримаю цей папірець одразу, а решту, якщо все вигорить, і не заважай мені. Може, і мені дістанеться, тоді принесеш мені червону троянду на могилку. Коли прилітає літак? Увечері з Нью-Йорка вилітає о дев'ятій ранку, «Тут, напевно, буде о пів на шосту. Але мені потрібен помічник. Який ще добіса помічник? У мене є знайома дівчина, вона не заговорить і під тортурами». «Ти не маєш права ризикувати дівчиною», – сердито сказав Ікі. Я так здивувався, що щелепа в мене відвисла, ледь не до пояса. Потім я на силу повернув її на місце. «Треба ж, у тебе і почуття є». Жінки не створені для небезпечних ігор, пробурчав Іккі. Я взяв купюру і склав її навпіл і з задоволенням прислухаючись до її характерного хрускоту. Вибач, розписки не пишу. Не потрібно тобі носити в кишені моє прізвище. Будемо сподіватися, що все буде окей. Потім Іккі розповів мені все, що йому відомо про тих, хто прилетить із Нью-Йорка. Закінчивши, він простягнув мені руку. Довелося її потиснути. Долоня була спітнілою. Він кивнув мені і вийшов. Будинок Енрайорден стояв на тихій вулиці в Бей Сіті, чепурний, як свіжовипраний фартух. Галявину перед ним акуратно підстригли, а чагарник, що оточував його, мав настільки фронтуватий вигляд що, здавалося, над ним попрацював модний перукар. Біля білих дверей висів молоток у формі голови тигра, а поруч із ним було кругле віконце, через яке господиня могла спілкуватися з неочікуваними гостями, не впускаючи їх у будинок. Десь усередині задзвенів дзвінок, і за хвилину Ен відчинила мені двері. Вона була в блідо блакитній блузці спортивного крою і дуже коротких білих шортах, Темнокаштанове волосся обрамляло мило личко з блакитними очима, у глибині яких ховався сум. Її батько і мати загинули, потрапивши в ганстерську колотнечу. Утім, Енн знайшла в собі сили подолати життєві та душевні негаразди. Вона писала для різних журналів оповідання про юнацьке кохання, чим і заробляла собі на життя. До того ж, у критичних ситуаціях вона виявляла таку витримку і винахідливість, що їй навіть міг позаздрити досвідчений поліцейський. Вона зачинила за мною двері, влаштувалася на широкій тахті і закурила. «Мені потрібна твоя допомога», – сказав я. «Ще пак, тільки в таких випадках я тебе і бачу». До мене звернувся клієнт, колишній ганстер. Він хоче зав'язати і втік від свого синдикату, чи банди, називай як хочеш. Здолати їх нереально. Вони багаті, як цар Мідас. А адвокати за мільйон на рік роблять усе, щоб захистити їхні інтереси. «Ти наче в Сенат вирішив балотуватися», – хмикнула Ен. «Ніколи не чула від тебе таких палких промов». Вона похитала ногами. Зрозуміло, не для того, щоб спокусити мене. Але думки мої все одно почали плутатися. «Не метушись», – сказав я, – «або одягни щонебудь довше». «Свиняти, марлову, ні про що більше думати не можеш». «Можна спробувати». Взагалі кажучи, до біса приємно мати хоч одну гарненьку знайому з міцними моральними засадами. Я сковтнув слину і почав розповідати далі. Звуть його Іксі Росе. Він не красень і не з тих, хто мені симпатичний. Але одна риса в ньому мене підкуповує. Він запротестував, коли я сказав, що мені допомагатиме дівчина. Жінки, на його думку, не створені для небезпечних справ. Напевно, тому я і вирішив йому допомогти. Для справжнього ганстера жінка і мішок борошна приблизно одне й те саме. Переспати з дівчинськом, звісно, ніхто не відмовиться, але якщо жінка встає поперек дороги і позбувається без вагань. Поки що я чую тільки порожню балаканину. Тобі, на мою думку, потрібно випити чашечку кави. Чи, може, чогось міцнішого? Дуже мило з твого боку, але зранку ні-ні, а кава трохи пізніше. Так от, цього ікі накололи на олівець. Тобто, є список людей. Береш олівець і кого-небудь звідти викреслюєш. І вважай, що той, кого ти викреслила, мертвий. Але для тебе це буде гра, а для них повсякденна канцелярія. А що я можу зробити? Вибач, я скажу більше. Що можеш зробити ти? Я можу спробувати, а ти допоможеш мені вирахувати вбивць і простежити, куди вони поїдуть. «А як вони виглядають?» «Ну, звісно, я з убивцями спілкуюся щодня, приймаю їх у себе вдома, пригощаю віскі з лимонним соком і бутербродами з ікрою». Ен посміхнулася, а я швидко подолав візерончатий килимок, що розділяв нас, підняв її стахти, міцно поцілував у губи і повернувся на попередню позицію. Вони виглядають звичайними діловими людьми, як комерсанти або чиновники. Одягнені солідно, поводитимуться до незмоги коректно. Коли треба, вони це вміють. Зброя в кейсах, після виконання завдання вони її викинуть. Наймовірніше пістолети, але можливо і автомати. У літаку сидітимуть порізно, але зійшовши, Можуть прикинутися старими знайомими, які абсолютно випадково зустрілися. Потиснуть один одному руки, посміхнуться, сядуть в одне таксі і поїдуть у готель. Потім переберуться в інше місце. Звідки спостерігатимуть за Ікки? Стрілятимуть із кімнати чи квартири напроти? Ні, вони підійдуть до нього. Скажуть «Привіт, Іккі. Він обернеться – а вони начинять його свинцем Потім кинуть зброю, стрибнуть в автомобіль І помчать слідом за першою машиною А хто буде в першій машині? Який-небудь солідний громадянин Із бездоганною репутацією Він прокладатиме шлях машині з ганстерами А якщо його зупинить поліція Журитиметься і литиме крокодилячі чи сльози Але вбивці будуть уже далеко Боже, милостивий, сказала Енн, і як ти можеш жити таким життям, якщо в тебе все вдасться, убив спідішлють до тебе Навряд чи, сторонніх вони не вбивають, винні будуть виконавці Боси мафії – ділові люди, у них величезні гроші і бізнес для них на першому місці вони стають жорстокими тільки тоді, коли хтось із їхньої ж компанії заважає їхньому бізнесу. І я щось не пригадую жодного випадку, коли було розкрито організоване вбивство. Ен принесла два коктейлі. Поки ми пили, я давав їй конкретні вказівки. Коли засічеш їх, простеж, куди вони попрямують. Якщо в готель, то зареєструйся там. І одразу телефонуй мені. Ти жахливий тип, сказала Ен. Жінки роблять для тебе все, чого ти захочеш. І як це я, доживши до 28 років, залишилася незаміжньою? Потрібні, напевно, і такі. А чому ти власне не виходиш заміж? За кого? За якогось цинічного шукача пригод? Крім тебе я не знаю жодного пристойного чоловіка. А на білозубі усмішки я вже давно не купуюся Я чесний хлопець, сказав я майже пошепки, А це вже дещо, але для такої дівчини, як ти, дещо поношений Один погляд твоїх чистих, ясних очей завжди ставить мене на місце У Лос-Анджельському міжнародному аеропорту до літаків близько не підійдеш Якщо потрібно роздивитися тих, хто прибуває, потрібно чекати за бар'єром. Я переписав розклад прибуття і тинявся туди-сюди, як пес, який забув, де сховав кістку. Літаки сідали, злітали, вантажники перетягували багаж, метушилися пасажири, плакали діти, і весь цей галас час від часу перекривався оголошеннями по радіо. Кілька разів я пройшов повз Н, але вона, не мов, не помічала мене. Напевно, вони прилетіли за чверть до шостої, бо Н раптом зникла. Я рвонув у контору. Через годину задзвонив телефон. Найімовірніше, це вони, сказала Н, Готель Беверлі Вестерн, номер 410. Які вони на вигляд? Із кейсами, у строгих костюмах, білі сорочки, чорні туфлі. Можна допустити, що завгодно, адвокати, видавці, лікарі, банківські службовці, зовнішність. Волосся в обох темно-русяве, обличчя невиразні, очі в одного сірі, в іншого блакитні, погляди швидкі, чіпкі. Миттєво оглянули все навколо, обидва однакові, як автомобілі з конвеєра. Тепер біжи додому, ти будеш їх пасти Може це вони будуть пасти мене Я вже зняв кімнату через вулицю від Ікі Коли я вже зібрався йти додому, у приймальні пролунав дзвінок Я відчинив, на порозі стояв невисокий чоловік і погойдувався на підборах Побачивши мене, він усміхнувся, вийшло це в нього трошки натужно Потім зробив крок до мене. Філіп Марлоу? Власною персоною, чим можу бути корисний? Він підійшов притул і витягнув за спини руку з пістолетом, спрямувавши його дуло прямо мені в живіт. Якщо не відмовишся від справи Росена, отримаєш пару свинцевих пігулок у черево. Це був любитель. Якби він зупинився фути за чотири, то, можливо, і домігся б чогось. Я вийняв із рота сигарету і безтурботно затиснув її між пальцями. «З чого це ти взяв, що я знаю якогось розсана?» Він розсміявся і ткнув мене дулом. Бачу, його захотів. Знущальна усмішка, дешевий кайф від свідомості своєї переваги, від справжнього важкого пістолета в руці». Все-таки розкажи мені, про що йдеться Він відкрив було рота, щоб щось сказати Але я вже кинув сигарету на підлогу І різко викинув руку вперед Перехопивши пістолет, я стиснув його кінцівку І одночасно рушив йому коліном між ніг Він хрюкнув і склався навпіл Я вивернув йому руку, вийняв із неї пістолет А потім зробив йому підсічку І він опинився на підлозі він лежав, підтягнувши коліна до живота, ляскаючи очима від подиву і болю одночасно, зі стоганами перекочуючись з боку на бік. Я підняв його. Ходімо в кабінет, поговоримо трохи, а заодно вип'єш чого-небудь. І наступного разу не підходь до супротивника занадто близько, щоб він до тебе не дотягнувся. Я підштовхнув його до дверей кабінету, а потім до крісла. Налив у паперовий стаканчик віскі і поставив перед ним. Потім узяв його тридцять восьмий, витягнув магазин і висипав набоїв шухляду столу. Засунув магазин на місце і поклав пістолет на стіл. «Забереш, коли будеш і ти, якщо будеш, звісно. Ну, то як ти сюди потрапив?» «Так я тобі й сказав». Не будь ідіотом, у мене багато друзів і я цілком можу притягнути тебе за збройне вторгнення Сам розумієш, такого кого тобі не пробачать То хто тебе послав і навіщо? І кіногачку, похмуро сказав ганстер Він повний лопух, я спокійно йшов за ним прямо до твоєї квартири А чого це він поперся до приватного детектива? Нагорі цим зацікавилися я піднявся з крісла, і він виставив руку перед собою. Якщо шльопнеш мене,